«Який гаспид одвоював наше добро, обпріч нас самих!» – кричали міщани. «Одвоювали козаки!» «Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі?» «Це-то тепер з вашої ласки не носимо ми ні шабель, ні кармазину!» «Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридваними їздите». А ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито, і чорт знає що. А чому би ж і нам по козацьки не причепити до боку шаблі, чи не сидіти, згорнувши руки? Козаки сидять, згорнувши руки. каже Шрам. щоб ви так по правді дихали? Коли б не козаки то давно б вас, чорти, злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або та трва погнала до Криму. Безумні глави! Да тільки козацькою одвагою і держиться на Україні преця Русь і благочестива віра! Дай їм усім козацьке право! Сказали б ви себе батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву. Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона. «Коли усякому своє, – каже Тарас Сурмач, – а пляшкою махає так, що аж горілка лється. Але усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не називати своєю? У козаків не стало війська, ми сіли на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і грошей, і зброю. У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. «Що ж ми таке? Хіба ми не ті ж козаки?» «Хіба ми не ті ж козаки?» – підхопила громада, позакладавши із невагою руки за пояси. «Хто жив із нами за пані брата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю». Шрам не раз починав говорити, так куди Галас й так і покриває слова його. Та постривайте. Постривайте пане кармазини! — гукнув один, товстопикий синьокаптанник. — каптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо. Недовго гордуватимете нами. Налетять зозулі. Що нас не забули? Добрі, молоці не дадуть нам загинути. Справимо ми вам чорну раду, тоді побачимо, хто яке матиме право. Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться. А то ж як, кажуть стоячи козирем міщани. Не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас січові братчики. Дай оглянулись на чубатого запорозця. Запорожець сидить коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море грає. е ге, -ге каже тоді Шрам, «так все ізнизу, так і знизу такий вітер віє». Да й догадавсь, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зумліло, як зміркував собі, що з того може лихо уродитись. Де ділать зараз і вся досада на міщан? Шановна громада каже, не думав же я і не гадав, що кияне... Пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хліб сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте? Паноченку ти наш коханий, — каже йому Тарас Сурмач, — бо зараз така мова його вгамувала? Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти з роду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом. Поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву.